Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Det finns en sak med världen som verkligen irriterar mig. Och särskilt så här i juletider när allt jag längtar efter är fina, rena känslor och tankar. Det är att den alltid ska vara så förbaskad komplicerad världen. Att inget får vara enkelt, vitt, får aldrig vara vitt och svart aldrig svart. Revolution i Egypten det är bra, okej. Okay. Men så vinner islamister och så verkar Morsi bli en ny Mubarak och så... ah. Eller tar den kinesiska regimen. Den är ond, spärrar in folk bara för att de vill säga sanningar. Men samtidigt. Samma regim har ansvaret för en utveckling som lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. Fler än alla västledda världsbanker någonsin kunnat drömma om. Öh, varför kan aldrig de onda vara onda och good guys bara vara good guys, som i filmerna? Ja, Då får man som journalist vara tacksam för det lilla som bjuds. De få områden i den verkliga världen där det faktiskt är enkelt som korruption, det är något odelat dåligt- Lägg till att man får känna sig duktig som svensk. Vi hamnar alltid högt på alla årliga internationella ärlighetslistor. Ja, då får det duga så här i juletider. Eller gör det, det. För man sätter sig sådär som vi gör när vi tar oss an ett ämne och börjar läsa. Och snart dyker de upp som små nålstick- en rapport med rubriken How Corruption Control Makes Government Ineffective och en annan från respekterade Transparency International som säger att Sverige med sina Serafer och Friends Arenor inte alls är så korruptionsfritt som vi gillar att inbilla oss. Och så en artikel med rubriken Corruption Boosts Economic Growth som hävdar att korruption faktiskt kan vara bra för tillväxt. Ja. Vad gör man? Ett program. Välkomna till Konflikt. Och mutor mammon och tillväxtens pris. Korruption rör upp känslor, men är den så skadlig som det sägs? För med till Indien och hör om en politisk rörelse byggd på helig vrede, som vissa menar är helt missriktad. Hör också röster från Peking, Atlanta och den lilla nordindiska byn Yesna om skinnade bönder, kinesiska avrättningar och det enorma IT-projekt som en gång för alla ska krossa korruptionen. Det är varmt och stökigt på Parliament Street i centrala New Delhi och hela tiden strömmar fler människor till från anslutande gator fram emot scenen där musiker med trummor och syntar värmer upp publiken. Och partifunktionären Adyam Isto är inte förvånad över den stora uppslutningen. I about 10 s of reports or cards have been uh, already submitted to the uh, membership and many more ex expected. Jo visste att det skulle komma mycket folk säger Adja Misdu som har en vit bomullsmössa med partinamnet på och den indiska flaggan målad på kinderna. 10000-tals har redan anmält sig och säger han vi kommer att bli ännu fler. Det som händer här just nu på Parliament Street är det senaste kapitlet i den följetong som periodvis fullständigt dominerat den indiska debatten. Kampen mot korruptionen. Förra året gick hundratusentals indier ut i gatuprotester, ledda av kända aktivister som, likt Mahatma Gandhi, hungerstrejkade för att tvinga fram reformer. I år har ledarskiktet bytt strategi och med hjälp av sociala medier och smart PR- krattat manegen för det som sker just här i folkmassan, födelsen av ett nytt parti. Partiet som lanseras heter Am Admi och det betyder vanligt folk- Runt om oss har människor slagit sig ner på gröna mattor som rullats ut på gatan i skuggan under jacaranda Det känns som att vara på ett väckelsemöte. Stämningen är högtidlig och lite uppjagad. This country is is is is hunger for change and uh, politicians should know that unless they do the things which is for the common people they will not survive. Det här landet hungrar efter förändring. Korruptionen måste bort. Vårt budskap här idag är att bara politiker som tjänar folket och inte sig själva kommer att överleva valet 2014, säger Adia Mistur. Politikerna beter sig som diktatorer, så precis som tidigare i historien så är det ungdomen som reser sig mot makten och kräver förändring, säger Adyamistu. Men mötesdeltagarna här idag är långt ifrån bara ungdomar. Människor i alla åldrar, framförallt män, köar framför borden där man kan registrera medlemskap. Många har kostym, andra turban, en del i barfota. Ett par dagar senare tar jag tunnelbanan från centrala New Delhi söderut till Cochinby. I ett smalt stenhus granne med slummen ligger det nya antikorruptionspartiets högkvarter. Och hit flödar samma ström av indier från olika delar av samhället som jag såg på partimötet. I'm here for to join the party because jag är afraid to corruption and I want a corruption free India. Lukis Gottom är en av alla som köar för att registrera medlemskap. Han har ett litet företag och tvingas ständigt muta tjänstemän för att få de tillstånd som krävs. Har du sett något av korruption i ditt dagliga liv? Ja, varje gång jag ser korruption när jag har startat mitt uh, företag så måste jag betala många gånger till officers, kommentar officers. Like, uh, to get a small scale industry certificate to i have to pay 40000 rupees and uh, to get soil certificate i have to pay 10000 rupees Partiarbetarna försöker hålla ordning i flödet av nyanlända Mötte i 25 års åldern i jeans och ljus skjorta lämnade sitt välbetalda jobb på en bank för att arbeta för partiet I'm just discussing with everyone about this every person man woman vart jag än går talar folk om korruptionen och alla vill ha förändring, säger Moti. En bit bakom oss står Rambabu Singh, som också han vill bli med Jag came here för en donation. Mm -hmm for this part is and uh, for han jobbar med att sälja bekämpningsmedel och precis som Dukerskotom som stod förr i kön har han tröttnat på att hela tiden bli krävt på mutor nu vill han bli partimedlem och bidra med det lilla han har till partikassan I'm on about a certain barter uh, uh, of uh, ability 105 rupees han tänker ge 105 rupier. Det är ungefär 13 svenska kronor. "Jag är en fattig man", säger Ramba Busing, "men jag ger det lilla jag har. Och med det nya partiet ser han en väg framåt." "I want to become a active volunteer of this party "Jag känner att det här partiet är min framtid", säger Ramba Busing. Och han är inte ensam om att se partiet Ahmad som den frälsning som Indien behöver. Alright, right, we are going straight across to Jantarvantar where Arvind Kejriwal is introducing his party to his support. Good evening, welcome to India Decides on the program. It's corruption all the way. Huge allegations of corruption and property deals against Robert Badra and DLF-builders. Partilanseringen har varit en succé. Intresset från både allmänhet och media har varit enormt för det som kommit att kallas korståget mot korruptionen. Och en hel del av det stora intresset hänger samman med partiledaren Armin Keirival. Han har kallats för Indiens Julian Assange för sin vana att rikta anklagelser också mot de allra högst uppsatta i det indiska samhället. Som här när han ifrågasätter varför svärsonen till Indiens mäktigaste politiker Sonja Gandhi fått exklusiva fastigheter av ett stort byggföretag. Jag tror att vi är väldigt citizens in i det ruler Arvin Keirivalds his... pikanta anklagelser oftast mot toppolitiker har gjort honom till superstjärna och strålkastarljuset har varit viktigt för att föra ut frågan till vanliga indier säger partiets högsta talesperson Proshan Bhushan när jag träffar honom på hans advokatkontor inne på Indiens högsta domstol Jag think it's an anger which has been building up over the last uh, several years and it has kind of overflowed because of the exposure of a number of very important corruption scams in this country these scams were given a lot of publicity by the media and uh, that has also led to the uh, to the increase of public anger about corruption. vreden över korruptionen har byggts upp under många år men att det svämmar över just nu beror på de många gigantiska skandalerna. Bland annat kring idrottsevenemanget Commonwealth Games som hölls i New Delhi för två år sedan. Då byggföretag misstänks ha betalat omfattande mutor till politiker för att få stora kontrakt. Dessa skandaler har blivit droppen för det indiska folket, säger Prashant Bhushan. Och att hoppas på att de sittande parlamentarikerna ska göra något åt problemet tror han i fåfängt. Recently did a quick kind of investigation on the basis of publicly available documents against the cabinet ministers and we found that there were serious charges against uh, half of the cabinet ministers. Bara genom att göra en snabb koll på befintliga offentliga dokument kunde vi konstatera att hälften av landets ministrar borde åtalas för korruption, vilket inte har skett, säger Persson Borsan. Varken politikerna i regeringsalliansen eller oppositionen kommer någonsin att ta tag i problemet med korruptionen eftersom de är alldeles för själva, tror han. Och detsamma gäller hans juristkollegor. Genom fönstret har vi utsikt över Högsta domstolens huvudbyggnad och dess blomstrande trädgård där domare i svarta fotsida kappor och vanliga indier strömmar in och ut. wonderful view <laughs> Men person Borshan skrockar när jag berömmer den vackra utsikten. The courts also have the same problem. There is a great deal of corruption even in the judiciary at all levels from the highest to the lowest. And uh, that problem is uh, increased by a complete lack of accountability. For example, we have filed a petition against the previous Chief Justice of India, who is presently the chairman of the National Human Rights Commission, which we have pointed out that his sons and daughters and his brother, etc., have acquired huge properties which are grossly disproportionate to their income. Vi har precis lämnat in en ansökan om utredning mot högsta domstolens före chefsdomare, idag ordförande för Indiens människorättskommission. Hans barn och andra släktingar har enorma egendomar som inte stämmer överens med deras inkomster. Den naturliga slutsatsen är att det rör sig om mutor, säger Prishan Borsan. Men, fortsätter han, straffriheten är så utbredd. Den som berikar sig tar egentligen ingen större risk, eftersom så ytterst få någonsin ställs till svars. Nu menar han att bara mycket radikala förändringar av politiken kan hindra landet från att helt bryta samman. If this country is to be saved from being completely ruined. Uh, we would need to change the very nature of democracy as it works in this country Prashant Bourchan menar att korruptionen i Indien håller på att driva landet mot anarki och kaos. I think the country has reached a stage where if things are not radically altered if we do not have these Fundamentell systemic changes in the working of our democracy. Then this is for anarki, uh, and chaos. Korruptionen i Indien har nått en sån nivå gjort det politiska systemet så genomruttet- att om inget radikalt görs snart så kommer Indien att falla ner i anarki och kaos. Det sa Prashant Bhushan, talesman för det nygrundade antikorruptionspartiet Am Admi. Vanligt folk och en av huvudpersonerna i den folkliga storm som blåst upp kring korruption i indisk politik under senare år. Ja, det är ju uppenbart att korruption är något som berör många människors liv, inte bara Indien. Och att det rör upp starka känslor, känslor av orättfärdighet, av en fundamental brist på rättvisa. Men frågan är ändå, är korruptionen så skadlig som Prashant Boshan säger? Och är den politiska vägen ett nytt argt parti som Adadmi den bästa vägen för att komma åt korruptionen? På nivån ovanför de folkliga gatuprotesterna pågår också den diskussionen för fullt i Indien. Men inte i affärer och i privata hem utan på tidningssidor och i universitetssalar. En av de mest framträdande debattörerna är T.T. Ram Mohan, professor i finansekonomi vid Handelshögskolan i Ahmedabad och flitig skribent i Indiens ledande affärstidning The Economic Times. Och T.T. Ram Mohan är orolig, förklarade han för konflikts Kristian Åström. Men inte så mycket för den indiska korruptionen i sig, utan för att frågan om korruption håller på att bli allt för politiserad. Now I don't mind some particularly corrupt government being toppled you know because of popular outrage against corruption but if you're going to have governments being continuously destabilized and that too on the basis of allegations made by people then ultimately people stop believing in parliament and government and the associated institutions and they stop and they start craving for some kind of a powerful person jag har absolut inget emot ifall en regering som är korrupt anklagas för just korruption och därmed faller. Men om regeringar och politiker hela tiden anklagas för att vara korrupta, ja då försvagas demokratin. Folk slutar tro på de demokratiska institutionerna och man börjar istället tro på en stark man, en diktator. Och då vet vi vad som händer med korruptionen. Den blir ännu värre. Professorn Titi Ram Mohan vid Handelshögskolan i Ahmedabad, en av Indiens främsta universitet, är bekymrad över utvecklingen. Det nya partiet och en rad organisationer bedriver just nu ett korsståg mot korruption, som han säger. De riktar sig bara mot politiker och mot demokratin och de lösningar som föreslås är populistiska och dessutom helt verkningslösa. If you create a very strong authority such as the one proposed then what are the checks and balances on that authority itself? Because who's going to watch over the ombudsman? I mean, that's another question that has been asked. And I think it's a very valid question. Ett lagförslag just nu som det nya partiet ställer sig bakom är en stark antikorruptionsmyndighet med en ombudsman. Men för det första, säger Titi Ram Mohan, vem granskar granskaren? Du skapar ett byråkratiskt monster och därefter, det juridiska systemet här i Indien maler så långsamt så om man nu får fram bevis för att det förekommit korruption så tar det flera år att driva processen. Nej, han vill istället vända på perspektivet. Det bästa sättet att bekämpa korruption är att ha ett öppet samhälle, att ha lagar om offentlighet, transparens och det sker nu. Om vi hade haft en korrupt regering som så många säger att vi har, varför har just då den drivit igenom lagar som gör att alla indiska medborgare numera har rätt att skjuta alla dokument som rör statliga upphandlingar? This instrument was made available by the present government, the U.P.A. government, which is being accused of harboring corruption in a big way. And my question would be that, you know, if the government is interested in perpetuating corruption, why would it place in the hands of the people such a potent instrument as the right to information? Människor i Indien är upprörda. Det har avslöjats massor av oegentligheter, säger han. Men bakgrunden till det är att det har blivit lättare att granska politiker– –för samhället har blivit öppnare. Det handlar alltså inte om att korruptionen har ökat. Det är snarare tvärtom. I kritiken mot regeringen och korruptionen finns en ideologisk underström, han säger Titi Ram Mohan. Lösningen är lite många stavas privatisering– fusket ska minska genom att man flyttar över hela sektorer bort från den politiska svären bort från tjänstemän och politiker med långa fingrar till den privata. Men det är ju säger han uppåt även i det här fallet tvärtom. And what happens you know when you try to address corruption in government is that you end up moving corruption into the private sector which is out of bounds which nobody looks into. And one of the problems I have with the present crusade against corruption in India is, that there is no mention of corruption in the private sector, which is of enormous proportions. I det privata finns ingen insyn och korruptionen inom det privata näringslivet här i Indien. Den är enorm, enligt professorn som just arbetat med privatiseringar inom den finansiella sektorn. Privatiseringar kommer istället att öka skillnaderna i samhället, vilket är grunden till korruptionen enligt honom. Men folk förstår inte detta. För den genomsnittliga Indien är enkla bestyr i vardagen som till exempel att köpa en tågbiljett och vara tvungen att betala under bordet för att få biljetten det som upprör mest. Sådant kunde man att lösa med enkla e-handelssystem vilket man också infört berättar han. Men upprördheten utnyttjas av populister. Den största delen av all korruption är egentligen inte enligt lagens bokstav korruption. Och så tarn ett exempel med en minister som har en son som öppnar ett byggföretag. One form would be that the minister's son sets up a business and he gets all kinds of contracts. And therefore, you know, there is a flourishing business which the minister's son will set up in next to no time and you will not be able to trace the link between the favors conferred upon the sun, and the favors which the minister has conferred on particular businesses. So it's impossible to establish the link, and therefore impossible to detect corruption, and impossible to punish it. And this is the form. I mean, this is the form that corruption would take more often than not. Dörrarna öppnas för en behandling av förmåner som någon annan bara kunde drömt om. Sonen får affärskontrakt och det goda priser. Men går det att bevisa en koppling mellan ministern och sonen? Nej, för det handlar om sociala band, tjänster och gentjänster och om ett samhälle som i grunden är ojämlikt. För att ändra på detta måste hela samhället förändras och det sker med ekonomisk utveckling, säger professorn Trovisst. Och han ifrågasätter också kopplingen mellan korruption och att den skulle hämma den ekonomiska utvecklingen. De länder som har högst tillväxt i världen, det är Indien och Kina just nu. Och i båda länderna finns det gott om korruption. Och likadant var det i tidigare andra snabbväxande länder här i Asien. I takt med att ekonomin utvecklas, de demokratiska institutionerna blir starkare och samhället mer transparent så minskar fusket med mutor. För Indien och Kina... Are the two fastest-growing economies in the world, and they are perceived to be. There's perceived to be enormous corruption in both these economies. Earlier, in many of the East Asian countries which grew very fast, such as uh, South Korea or Indonesia, uh, there were similar uh, perceptions about corruption. So it's not at all clear that we need to fight corruption because it's going to impact adversely on economic growth. The reason that people are upset about corruption is because they perceive it to be unfair. Det är inte alls tydligt att korruptionen har negativ inverkan på tillväxten. Se bara på Indien och på Kina. Båda länderna växer snabbt och båda har utbredd korruption. Så det är inte därför vi ska bekämpa korruptionen utan för att folk upplever det som någonting orättfärdigt och orättvist. Det sa alltså TT Ram Mohan, professor i finansekonomi vid Handelshögskolan i Ahmedabad. Christian Åström hade intervjuat honom. Ja, om korruptionen står på den politiska agendan i Indien så gör den det även i det andra landet som Ram Mohan nämner. Kina har, precis som Indien, drabbats av en rad stora korruptionsskandaler under de senaste åren. Och den nya ledaren Xi Jinping sa nyligen att korruptionen i Kina är som maskar som lever på ruttnande materia. Och fortsatte med att det inte bara är kommunistpartiet som hotar att ätas upp utan att hela Kinas stabilitet står på spel. Och det Xi Jinping säger rimmar väl med vad många förstår sig på är sagt år efter år ända sedan Kinas tillväxt tog fart på 80-talet. Att landet snart kommer bromsas in på grund av den allt mer utbredda korruptionen. Men samtidigt, Kina har fortsatt och fortsatt att växa. Så hur akut är egentligen problemet? Ett sätt att förstå korruptionens roll i Kina börjar på den gigantiska, hypermoderna tågstationen Peking-södra. Det var från Peking-södra som tåg D301 avgick på morgonen den 23 juli förra året. På en resa mot ett av det kinesiska undrets, dittills kanske största, bakslag. D301 är ett av de höghastighetståg som kommer att bli symbolen för Kina som ett framtidsland. Blanka, vitmålade projektiler som susar fram genom landskapet i hastigheter på över 300 km i timmen. Nätet av höghastighetståg i Kina är en av världens största infrastruktursatsningar någonsin- på mindre än tio år har man lagt nära 800 mil-räls till en kostnad av åtminstone ett par biljoner kronor. Men när tåg D301 på kvällen den 23 juli hade passerat Shanghai så inträffade det som inte fick hända. har i First lightning strike a bullish train causing it to lose power and stall. Then another high-speed train crashed into the first one on Saturday. At least 35 people have been killed and 210 injured. The 301 körde rakt in i ett annat tåg som hade stannat på rälsen. Kraschen orsakades av ett blixtnedslag i ett undermåligt signalsystem och den chockade Kina. Men kanske ännu mer än själva kraschen och de 40 döda så chockade försöken att skyla över det hela. Och den folkliga ilskan bröt igenom på ställen där den kinesiska regimen normalt hade kunnat hålla locket på. Nyhetsuppläsaren Qin Fang som i stadstelevisionen gråtande berättade om den tvååring som klarat kraschen, men vars föräldrar hade dött. Qin fortsatte sändningen med att ifrågasätta den utveckling som gjorde barn föräldralösa. Och udden i den massiva kritiken som följde tågkraschen kom snabbt att riktas mot just korruption. Under åren som snabbtågsnätet byggdes ut hade järnvägsministeriet vuxit till en slags stat i staten och alla inblandade visste att hundratals miljoner, ja troligtvis miljarder Johan försvann ner i korrumperade tjänstemäns fickor och att det därför fanns stora brister i det gigantiska bygget. Det hade redan innan kraschen gått så långt att den närmast allsmäktige järnvägsministern Liu Su jun hade tvingats bort från sin post på grund av korruptionen. Criminal charges could be laid against China's railway minister Liu Jijun, according to state media on Saturday. Liu was placed under investigation for quote, "serious disciplinary violations." Liu Jijun anklagades för att ha stulit miljarder yuan, för att ha haft 18 elskarinnor och för att ha hjälpt familjemedlemmar bli enormt rika. Men frågan är, hur ska man förstå den här tågkraschen och hur den hänger ihop med korruptionen i den stora bilden av det kinesiska ekonomiska undret? Är kraschen bara början, ett hjärtecken för ett system som snart kommer kollapsa? Eller är det precis sånt, både korruption och krascher, som man får räkna med när utvecklingen går så fort som den gjort i Kina? Det här är Ivar Ekman, kallning från Swedish Radio. Oh, good För att få svar på de frågorna ringer jag upp Andrew Weideman, statsvetare, vid Georgia State University i USA och en ledande expert på korruption i Kina. Tågkraschen, säger Weideman, gjorde honom inte förvånad. Well, the train crash shot through with corruption. Vi har hört massor av historier om kontrakt som köps och säljs och som slutar med att utrustning som signalsystem installeras av helt otränade arbetare, säger Wiedemann. Så kraschen var på många sätt ofrånkomlig, säger Wiedemann. Men är ett ruttet järnvägsministerium ett tecken på ett större problem- på en korruption så djupt rotad att den hotar hela Kinas utveckling- Ja, Andrew Wiedemann har länge hävdat och gör så i detalj i sin senaste bok Double Paradox: Rapid Growth and Rising Corruption in China, att korruptionen i Kina inte varit ett stort problem. Snarare än hämma tillväxten har korruptionen varit en direkt effekt av den snabbt växande ekonomin under de senaste 20-30 åren. The reform process itself involves the creation and reallocation of tremendous amounts of wealth. När stora värden förs över från staten till den privata sektorn som skett i Kina under reformperioden så finns alltid möjligheter för politiker att koppla åt sig en del av rikedomarna. Samma sak gäller de enorma infrastrukturinvesteringar som varit helt nödvändiga för Kinas ekonomiska utveckling. Infrastructure has always been a source of uh, political corruption. The more money you spend on infrastructure, the more rapidly you spend it, the opportunities for corruption get expanded uh, very rapidly. Infrastrukturinvesteringar som de i järnvägen i Kina är alltid en källa till korruption. Och det gäller inte bara i Kina utan i hela världen, säger korruptionsexperten Andrew Widman. Men förutom de här faktorerna så finns en faktor som bidragit till att den korruption som trots allt funnits och finns i Kina, att den hittills hållits på en acceptabel nivå. Nämligen att kinesiska myndigheter faktiskt driver en kamp mot korruptionen. China. Since the early 1990s, the party and the state have tried to fight back. It means there is real risk for those who are involved in corruption. And so when you're contemplating that, you know, taking that suitcase or um, bag full of money, you also have to contemplate it is possible to get a bullet in the back of the head. Om du riskerar att få en kula i bakhuvudet och enligt Andrew Wiedemans forskning så har ungefär tusen politiker och tjänstemän dömts till döden i Kina för korruption under de senaste tre decennierna. Då tänker du nog efter innan du sticker med den där kapsäcken full med pengar. Men... Trots att han genom sin forskning visat att korruption i Kina länge inte varit ett så stort ekonomiskt problem som många hävdat så är statsvetarprofessorn professor Andrew Weideman pessimistisk. What I'm more pessimistic about is looking beyond overt corruption to this ever increasingly conjoining of economic and political power. You know, you look at the National People's Congress or you look at the Chinese People's Consultative Congress and realize that there are people in those bodies who are also on the list of the thousand richest people in China. Um, and, you know, you look at that and you start to realize that, you know, wealth and power are becoming increasingly tied together. Det som gör mig pessimistisk, säger Andrew Wiedemann, är inte så mycket den öppna korruptionen, inte skandalerna, utan att politisk och ekonomisk makt börjar bli allt mer sammanflätad i Kina. Så att landet mer och mer liknar en plutokrati. Och det, menar han, är ett allmänt problem som vi borde tänka på mer när vi pratar om fenomenet korruption. Vi på korruption i och moralistiska termer. But if we really want to think about corruption, what we're really talking about is the interaction between wealth and power. And that interaction occurs in all political systems. It occurs in the United States. It occurs in China. I'm sure it occurs in Sweden. Um, and I think the problem is, you know, when you reduce it to simply uh, focusing on bribery, focusing on scandal. Um, det like att sex i do is get to the is how the between wealth and power. Om man reducerar diskussionen om korruption till att bara handla om mutor och om skandaler. Då missar man den stora bilden. Den om att problemet egentligen handlar om förhållandet mellan rikedom och makt. Och att det. –är ett problem som inte bara finns i Kina och i Indien– –utan även i USA och i Europa. Det sa Andrew Wideman, statsvetarprofessor på Georgia State University– –och expert på korruption i Kina. Ja, det är ju det konflikt handlar om idag, om korruptionen. Det är ett problem som varit mycket i ropet under de senaste åren– –både bland akademiker och i internationella organisationer– –och ofta under den allmänna rubriken «good governance». Debatten är, som vi hört hittills, spretig och levande. Men medan ekonomerna, statsvetarna och biståndsbyråkraterna funderar på de stora, övergripande och ibland lätt världsfrånvända frågorna, huruvida korruptionen kanske är förkastlig eller ett nödvändigt ont, eller till och med kan fungera som ett smörjmedel för ett lands ekonomiska utveckling, så finns det en form av korruption som på det mänskliga planet är en otvetydig, enorm katastrof. Det är den vardagskorruption som drabbar miljontals ofta redan fattiga människor i Kina och i Indien och i många andra länder i världen. Några av dem ska vi möta nu. Konflikts Kajsa Boglin begav sig till den lilla byn Gesna i södra Rajasthan där den indiska staten försökt lindra den svåra fattigdomen- men inte alltid lyckats särskilt väl. På en liten jordplätt omgärdad av stenjärtsgårdar i utkanten av byn Gesna ligger två små vitmålade lerhus med tak gjorda av pinnar och platta stenar. Här bor Dora och hans hustru Kamala- och de två vuxna sönerna och deras familjer. Namaste. Thank you for inviting us. Det är middagsdags och på den lilla gårdsplanen mellan husen Pyren Eld- där det strax ska lagas middag. Dora och hans familj räknar detta som sitt hem- men de har inget papper på att de äger varken mark eller hus. Eftersom ingen i familjen har jobb just nu- har de inte kunnat betala den muta som den lokala tjänstemannen krävde- för att utfärda lagfarten. Han sa att jag måste betala tusen ruppis för att få ägarbevisen, berättar Dora. När jag sa att jag inte hade råd så hotade han mig med att vi kunde bli av med vår mark också om vi inte hade bevis för att tusen är våra. Eftersom Dora och hans familj är så fattig och extremt trångbod, hade de blivit lovade ett statligt subventionerat hus. Nu meddelade tjänstemannen att det inte skulle bli något med det heller så länge Dora inte betalade mutan. De tusen ruppi som tjänstemannen krävt motsvarar ungefär 120 svenska kronor. För Dora är det mycket pengar. Han och sönerna hankar sig fram på enstaka daglönarjobb för de lokala storgodsägarna där de bara tjänar en dryg tia om dagen. Jag blev så arg, säger Dora. Hur kunde han be om pengar från oss som inte ens har så det räcker till mat? De borde ha två Precis som många av traktens fattiga tillhör Dora den etniska minoriteten Saheria och liksom många andra i han analfabet. Och fast den indiska staten har ett ganska omfattande batteri av subventioner och program som är avsedda för landets absolut fattigaste så gör fusket och godtyckligheten, ja korruptionen, hos lokala tjänstemän att de inte alltid får det de har rätt till. Istället för att bli behandlade som individer- betraktas de ofta bara som delar av en grupp. En grupp som länge diskriminerats. Dora får varken tillgång till de matsubventioner- eller den jobbgaranti som faktiskt finns för Indiens fattiga- och som vi berättade om här i konflikt för ett par veckor sedan. Han sörjer att det inte blir något nytt hus och han oroar sig för att marken ska tas ifrån honom nu när han inte kommer att få något ägarbevis. Men mest plågas Dora av känslan av att vara orättvist behandlad. Jag vet inte att jag har en sak att ha en sak. Jag har en sak att ha en sak. Jag har en sak att ha lagte sak. I hela mitt liv har jag slavat för jordägarna och diskriminerats av tjänstemännen. Är det det livet som mina barn ska behöva leva också? Ibland ser jag ingen annan utväg än att flytta och försöka börja om någon annanstans, säger Dora. Och kanske är det just den här fattigmanskorruptionen som är den mest förödande för det indiska samhället. Eftersom den så effektivt förhindrar utveckling. Om en minister berikar sig och sin familj eller om ett stort företag betalar fantasisummor i mutor för att få ett visst kontrakt spelar det ingen större roll för Dora. Men om han och hans barn hindras från att lyfta sig ur fattigdomen så kommer Indien att fortsätta att i alla fall delvis vara ett uland hur imponerande BNP man än har. Men det finns de som kämpar emot det här och det är en kamp som ofta förs långt från det politiska spelet i New Delhi och inte heller på de fina universiteten. I byn Surad ligger organisationen Dosara Dashak som i mer än 30 år arbetat med att hjälpa traktens fattiga att bevaka sina rättigheter. Bland annat genom att ordna läger för de unga som inte har tillgång till skola i sina byar. Undervisningen är snart slut för ikväll och eleverna avslutar dagens arbete med en sång. Medan jag väntar på att de ska bli klara möter jag lokaljournalisten Suraj Singh Kandar som också jobbar på hjälporganisationen. I jobbet som reporter möter han dagligen fattiga bybor som tvingas betala mutor eller neka sina rättigheter om de som dör inte har råd. Nästan alla accepterar det som en naturlig del i det orättvisa samhället, säger Suraj Singh Kandar. Många tycker att det är bra när jag eller andra lokalreportrar granskar de korrupta tjänstemännen, men ytterst få vågar ställa upp och vittna i tidningen eller i domstol. De är så rädda för dem som har makten. Han har hört talas om det nybildade antikorruptionspartiet som startats i Delhi, men att det skulle vara lösningen på bybornas problem är han mycket tvärsam till. Vi ska charko medan i klyta allt det påläses av så er kanun söchna kardikar är, den lok söchna vala bi jo en kor kanun åg är. Det görs då då storslagna försök att få bort korruptionen. Men du kan skapa hur många partier eller lagar du vill om visionerna ändå inte når de fattiga i praktiken. Istället tror Suraj Singh Kandar att utbildning som den här på lägret är lösningen. In i skolsalen sitter eleverna i en ring på golvet och sjunger. De är i tolvårsåldern. Under några månader bor de här på lägret och lär sig allt det de egentligen skulle lärt sig under sin skoltid. Rampole. En av eleverna är Rampole. När han kom hit för två månader sedan var han analfabet. Nu kan han läsa och skriva, men bäst tycker han om mattelektionerna. Här på skolan får eleverna lära sig de vanliga skolämnena. De tränar yoga och lär sig det hårda fysiska jordbruksarbete som majoriteten av dem kommer att ägna sig åt som vuxna. Och, säger Rampole, så får vi lära oss om samhället. Jag har sagt att jag har vi pratar om att vi ska säga nej om någon ber oss betala mer än vi ska i affären eller betala för något som ska vara gratis. Och även om vi måste betala ändå så ska vi veta att det är fel, säger Rampole. Jag har vi inte det är ju vi som får lida annars, säger det. Därför måste vi lära oss om detta och anstränga oss för att det ska bli ett slut. Sungande barn på läger i den lilla byn Sorad i nordvästra Indien där de får lära sig att det är fel att betala mutor. Det var konfliktskajsa Boglind som hade träffat dem. Och det hon såg där, utbildning, att människor som lever i en miljö där korruptionen varit så naturlig att de aldrig haft anledning att ifrågasätta den. Att de får lära sig om sina rättigheter och att korruption är något man kan säga nej till. Det är ett sätt att stävja korruptionen. Men det finns andra metoder för att åtgärda vanliga fattiga människors utsatthet. För den här utsattheten handlar ju, som vi hörde i inslaget nyss, åtminstone delvis om att fattiga ofta behandlas som en ansiktslös, outbildad massa som hör till grupper och kast och klasser som maktfullkomliga och korrumperade politiker och tjänstemän lätt kan pressa på pengar. Men vad skulle hända om man gav dessa människor den individuella identitet som de ofta saknar? Skulle de inte få lättare att hävda sina rättigheter då? Jo, det tror man i Indien. Och man ska få det att hända med teknologins hjälp. Den indiska staten har gett en av landets mest framgångsrika it-entreprenörer i uppdrag att genomföra ett enormt historiskt id-projekt som många indier hoppas på sikt ska få bukt med korruptionen. Konflikts Lotten Colin besökte ett Adhar-kontor i New Delhi. Mera har sträckt fram huvudet så att ögonen ska passa in i maskinens kikarsikten. Titta rakt fram, blunda inte. Uppmanar mannen som sitter på andra sidan skärmen och scannar sedan av hennes fingrar och antecknar hår och ögonfärg i ett formulär. Hans chef Churchill visar hur det går till. Det är en form. De kan fylla the, their address, name. Along with his identity proof. And Och what happens med det. Then vi kan samla the data. And to the På pappret står med deras namn, födelsedatum, hemstad och en lång rad andra personuppgifter. Men kast, religion eller etnisk tillhörighet, saker som i århundraden definierat personer i det indiska samhället, de finns inte med. Hela poängen med det nya identitetsregistret som kallas Adhar är att människor inte längre ska klumpas ihop i grupper, utan att alla indier ska få en egen individuell identitet. –och därmed också möjlighet att hävda sina rättigheter gentemot den indiska staten. Så nu ska alla Indiens en miljard invånare räknas. Det kommer ta minst två år till, berättar Chuchil. Will all of India's population be counted? Yes ma'am. –But that's a lot of people? Yes ma'am. All of them more than 100 crores. It will take only two, uh, two and a half more years to enroll uh, every indian citizens. Så so every Indian citizen will get a Aadhaar and all my unique identity. All of the citizen have all identity card. Because this is the Indian citizens this for Indian citizen then get the benefit indirectly in the bank accounts. Alla indier ska få varsitt unikt ID-kort. Det ska hjälpa de som hittills inte haft möjlighet att nu kunna öppna bankkonton dit de sen kan få statliga bidrag eller subventioner. Pretha Choudhury som är det här Aadhaar kontorets chef. Liknande små kontor finns överallt i Indiens många miljonstäder. Och karavaner av ID-kortsfunktionärer kuskar runt på landsbygden för att hitta även den mest avlägsna avkrok. Och det är just på landsbygden som Adhar-projektet verkligen kan förändra livet för fattiga indier, säger Chu Right now if each in rural sectors, some people not getting right thing, right now? Nu kommer Indier på landsbygden kunna få sina löner och bidrag direkt till ett bankkonto istället för att pengarna ska passera olika lokalpolitiker eller byråkrater, säger Churchill. Det kommer göra hela systemet mer transparent och minska korruptionen. Alltså det är Japan. Ah, is this yours? No, this is my grandmother's form. Ah, okay. So this is her name. This is her name and male or female date of birth, address. I väntsalen sitter Nathij och Ropali igen och fyller i de sista uppgifterna i formulären. Åt sig själva och åt Ropalis mormor som är för gammal för att orka ta sig hit. De tror inte att ID-korten kommer förändra deras liv så värst mycket. De tillhör medelklassen, bor i New Delhi och är inte beroende av några statliga subventioner. Men de är väldigt positiva till projektet. Det kommer minska korruptionen och därmed också statens utgifter, tror Nathij. So it will not make like it's um, the for, this thing is there to avoid duplication of data because in this card they are taking fingerprints and iris and biometric details in no other form uh, ID uh, they are recording these so it will prevent people have ten ration cards or because there is no checking but here it cannot be duplicated. You can have only one. Det händer att folk har tio olika rationskort och kan få ut mer bidragen än vad de har rätt till. Det är ingen som har någon koll, säger Nathaj. Men nu kommer alla indier ha samma ID-kort och det kommer minska fusket från alla parter. Sen är det dags för honom och hustrun att lämna in sina dokument. Och chefen på kontoret, Chuchil, verkar stressad. Undrar om det är något mer jag vill veta innan han måste jobba vidare kön med väntande indier som suktar efter ett ID-kort blir hela tiden längre. Okay ma'am. Have you one yet? Yet not ma'am, I have not. When will you have it? Uh, because uh, my Aadhar uh, card in process. It will take I think one more month to get in my home address. Proof of ID or proof of address? And people who come here, what do they say about it? Are they excited to have the ID card? Yeah, of course ma'am. Chuchil, chef på ett lokalt Adhar-kontor i New Delhi. Han väntar, precis som många av Indiens 1,2 miljarder invånare, spänt på att få sitt nya ID-kort. Om en månad kanske det kommer, berättade han för konfliktslotten kolin i New Delhi. Och med det lämnar vi korruptionen för idag. Det finns mer att läsa om ämnet på vår hemsida där ni bland annat hittar många länkar till de böcker och rapporter vi nämnt och mer om de personer som vi intervjuat. Det enklaste sättet att hitta dit är att googla ordet konflikt. Nästa veckas konflikt blir en specialsändning, ett gästspel av en gammal bekant. Min företrädare på stolen där jag sitter, Mikael Olsson, har tillbringat hösten som en del av Ekots stora ekonomisatsning. En satsning som syftar till att beskriva den högst mänskliga svenska verkligheten bakom ekonomirapporteringens siffror. Och Mikael kommer presentera ett program med material från kors och tvärs i Sverige under rubriken Varsel och verklighet om svensk ekonomis hjul som snurrar allt långsammare. Nedslag bland orter och människor mellan en första förtvivlan och försök till förhoppningar. Det nästa vecka alltså. Det här innebär att ni lyssnat på säsongens sista ordinarie konflikt. Men innan vi slutar vill jag dela med mig av ett kort och faktiskt helt okomplicerat- Glädjens budskap, så här inför jul. I onsdags eftermiddag åkte jag ut till Arlanda, där jag träffade Hassan Ali Farah, den somalier som vi berättat om vid ett par tillfällen under hösten här i Konflikt. Hej, hur har du gjort? Jag är bra, hur är du? Jag är bra. Jag har bara kommit för några minuter sedan. Hur är du? Bra. Är du okej? Ja. Hur är du? Är du exaktad? Yes. Uh, Absolutligen yes. ja. Vi sågs i venthallen, Hassan och jag, som vanligt fylld med folk som spanade efter sina nära och kära. Och så en och annan tomte som önskade god jul. Bör, lågslag. Tomte, tomte, tomte. You have to tell your kids about the tomte. Jag var där på Arlanda för du får vara med när Hassan äntligen skulle få uppleva det som han väntat på så länge. How long has it you been waiting for this? It's how many years? What is it? <laughs> Almost six years. Six years. Yes. Since the nineties to 2007. After that. I sex år har Hassan väntat på att få återförenas med sin familj. På att hans fru och hans barn skulle få uppehållstillstånd i Sverige. På att de skulle få sina främlingspass. På att flyget från Nairobi skulle lyfta mot Istanbul. Och det från Istanbul mot Arlanda. På att bagaget skulle komma och att familjen till slut skulle komma ut genom de stora dörrarna. Och så strax före fem i onsdags eftermiddag. Så hände. Hey guys! Astanawa. Abu. Abu. Abu. Abu. Abu. Abu. It's the start. En stor somalisk familj som återförenas i Sverige efter många svåra år isär. I framtida konflikt kommer vi berätta mer om familjen Faras fortsatta resa. Från Arlanda till Rinkeby och vidare ut i den svenska verkligheten. Men nu sätter vi punkt för idag. Alla vi på Konfliktredaktionen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Dagens producent var Kajsa Boglin, tekniker Monica Bergmark och jag heter Ivar Ekman.